ez a beképzelt vándormadár, akit magán kívül nem érdekel semmi másban, mert csak belefolytja a szót. Mit keresik? Fiola János vagyok, Itt Mit fogadkozni? Kíváncsi sem a helykéves és a jobbító szállték hagy. Elmegy egy képzelt árbózkos arabba be, azoknak azt tudom mondani, tudják, szokták mondani itt a Rádióval, és köszöntjük a Duna TV hallgatóit, nézőit. Azok kivaradtak két órából, hogy milyen két órából maradtak ki, ma kivételesen hétkor kezdtem, hát ezt most én biztos nem fogom minősíteni. De nem lopom a drága időt. Olvasok, és aztán várom a telefonjaikat, aztán megpróbálok valakit felhívni, vagy sikerül, vagy sem. Your... Elérhetőségem 061 489 099 -09 és 0630 677 -1161. elmondom még egyszer. 061, ez egy városi vonal, 4-es, 8-as, 9-es, 099 és 0630 677 -1161. Akkor olvasok. Benjamin Netanyahu miniszterelnök utasítására az izraeli külügyminisztérium visszavonta a magyar kormány elítélő nagyköveti nyilatkozatot, az izraeli minisztérium éles szavakkal bírálta a Soros györgyet, mert folyamatosan Izraelt rágalmazó szervezeteket pénzzel írta meg a Hárec. A szik szerint Jeruzsálemi miniszterelnök hivatal kérésére a külügyminisztérium vasárnap visszavonta Budapest-Izraelnek következő szombati nyilatkozatát, hogy vonja vissza a Soros győgy futó plakátkampányát a kormány, mert az gerjeszti az antiszemitizmus szomorú emlékeket idéz fel és gyűlöletet is félelmet szít. Szombaton a Magyar Külügyminisztérium közölt, ezek természetesen korábbi szombatok, pintekek, meg egy évnapok. Ahogyan Izrael, úgy Magyarország is felép mindenki ellen, aki az országra és polgáraira nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és orosgyi, hogy le akarja bontani a határvédő kerítés kerítést, az általa finanszírozott NGO-k segítségével illegális migránsok százezreit akarja betelepíteni európa Erbához és Magyarországra. Ezért a kormány minden eszközzel fel fog lépni a magyar polgárok biztonságát veszélyeztető pénzügyi spekuláns és az illegális migráció elősegítő szervezetei ellen. Ezután Emmanuel Nassan, az izraeli kügyminisztérium szobbője vasárnap élesen bírálta a Soros Györgyöt mondanában a budapesti nagykövet által kérdött közlemény semmiképpen nem azt állította, hogy jogtalan bírál a Soros György ellen, aki folyamatosan alása Izrael demokratikusan megválasztott kormányát a zsidó államot rágalmazó szervezetek támogatásával, és megpróbálja eltagadni Izraeltől az önvédelemhez való jogot. A két ország diplomáciai feszültsége a HR szerint egy különösen kényes időszakban Netanyahu július 18-ára tervezett Budapesti látogatása előtt történt, ami az elmúlt 30 év első izrael miniszterelnöki vizitjé lesz Magyarországon. No a Benjamin Netanyahu tölti be a külügyminiszteri tisztséget is, vele nem egyeztettek, és ő csak a médiából értesült a szombati közleményről. Kiadása után az izraeli jobboldalon elítélték a külügyminisztériumot, mert úgy tűnt, mint a Soros Györgyöt védenék, akit az izrael elleni mozgalom egyik vezető tekintenek. Bajer volt, Július 10 -én. Akkor most mostantól befogjátok a pofátokat. Bizony kussoltak és örökre kiveritek a fejetekből azt a toposz, hogy aki történetesen zsidó, az egyszer, mint bírálhatatlan, és akár mekkora gazember, mert akkor jöttök ti, és elkezdtek ajvékolni, hogy itt az antiszemitizmus. Ennek vége majd megszokjátok is, akkor figyeljetek csak. Az izraeli miniszterelnök visszavonatta a soros kampányt elítélő nyilatkozatot. Benjamin Netanyahu miniszterelnök utasításra az izraeli külügyminisztérium visszavonta a magyar kormányt elítélő nagyköveti nyilatkozatot, és az izraeli minisztérium éles szavakkal bírálta soros györgyöt, mert Izrael rágalmazó szervezeteket pénzzel közölte a Háret alapján a Magyar Távirati iroda. Az izraeli lap a Jeruzsálem miniszterelnök hivatal kérésére a külügyminisztrűn vasárnap visszavonta a Budapest-Izrael nagykövet szombaton kiadott nyilatkozatát, amelyben Josif Emrani felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza a soros fényképével fotó plakátkampányt, mert az gerjeszti az antiszemitizmus, szomorú emlékeket idézve fel, gyűlöletet, gyűlöletet és félelmet szít. Emmanuel Naszon az izraeli külügyminiszter szovője vasárnap élesen bírálta a soros György szerint a budapesti nagykövet által kiadott közlemény semmiképpen nem azt állította hogy jogtalan a soros György ellen, aki alássa Izrael demokratikusan megválasztott kormányát és zsidóállamot rágalmazó szervezetek támogatásával, és megpróbálja eltagadni izrael a önvédelemhez való jogát. A két ország diplomáciai feszültsége, és így tovább, és így tovább. Akkor most attól befogjátok a pofátokat. Nem kérdőjel, felkiáltoljel. Orbán Vitor beszéde a Mazsihis székházban. Leírat. Mit szeretne már most mondani? Azt, hogy Bajer volt a párt ökle sajnos, de... Tisztelt Netanyahu miniszterelnök úr és Sára asszony. Tisztelt Helyszállandás elnök úr és kedves felesége. Tisztelt Frőlik Robert Főrabbi úr. Milyen tisztelt főpolgármester úr, hölgyeim és uraim. Különleges alkalom ez ma, Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanyahu a két ország történetében először hivatalos kormányfői látogatást tesz hazánkban, és hogy ez a kivételes esemény még izgalmasabb legyen, itt Budapesten találkozott a három másik közép-európai V4-es miniszterelnökkel. Izrael állam, magyarok, zsidóság, közép-európa, történelmi aszociációk tucatjai keringenek a fejünkben. Tisztelt miniszterelnök úr! Nálunk itt Magyarországon él, és a Magyar Nemzet része Európa második legnagyobb zsidó közösséges. Ma itt helsing szülőhelyén találkozunk, kinek híres mondata és körülöleli a mai politikai tanácskozásainkat, ha akarjátok, nem mese. Igen, ha akarjuk, nem mese, nem dílibáb és nem üres reménykedés, hogy Izrael és Közép-Európa, Izrael és Magyarország olyan jövőt képzeljen el, amelyben a fontos dolgok összekötnek minket. Olyan jövőt, amelyben összeköt a hazánk és nemzetünk szeretete, összeköt a külső fenyegetéssel szembeni önvédelem, összeköt a terrorizmus elleni küzdelem. Olyan jövőt, amelyben összeköt a modern technológia, innováció és kutatás, összekötnek a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok, összeköt a kultúraink közötti mély kapcsolat és a kölcsönhatások. És olyan jövőt amelyben összeköt az identitásunk, magabiztossága, tudjuk, kik vagyunk és büszkék vagyunk arra, akik vagyunk vagyunk, akik voltunk és leszünk, akik vagyunk. És olyan jövőt elsősorban: olyan jövőt, amelyben összeköt mindenek előtt egymás kölcsönös tisztelete, igen, ha akarjuk, nem mese vagy a terrorizmust, megállítjuk az európai antiszemitizmus erősödést, és nem,. Mese, hogy sikerülhet leállítanunk az intolerancia tömeges Európába szállítását, ha akarjuk, nem mese, hogy az Európai Uniót meggyőzhetjük arról, hogy elismeri és tisztelje Izraelnek azokat az erőfeszítéseit és áldozatait, amelyekkel önmagán túl Európát is védelvezi. Hogy Magyarország egyébként, ha biztonsági tanács tagja lenne, ma hogyan döntene abban az ügyben, amit ma a biztonsági tanács elé visz Franciaország és Svédország? erről nincsen szó, de erről mi is lenne szó. Nincs bennem kétség afelől, hogy a szélsőséges és militáns területe csoportok átveszik a közel-keleti térség feletti irányítását, akkor Európának újabb és újabb inváziókkal kell szembenézni. Olyan időket élünk, amikor Izrael és Európa benne Magyarország biztonsága összekapcsolódik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország miniszterelnökeként büszke vagyok arra, hogy nálunk ma a zsidó élet a reneszánszát éli, ha mint hallhattam küzdelmek árán. Ez ugye arra vonatkozik, hogy én itt most megbontottam a sorrendet és másodjára fogom elolvasni azt, ami előtte hangzott el nevezetesen Helyszler András Mazzihisz elnök beszédét, de ez nem véletlen. Mi azt kívánjuk, hogy a magyar zsidóság alkotó energiái szabadon kibontakozzanak és azt várom, hogy a magyar zsidókultúra mostani felévelések gazdagítani fogja Magyarországot, a nemzeti kultúránkat. Netanyahu miniszterelnök úr azt mondta nekem, hogy Izrael titka az a tudás, hogyan lehet a legkevesebbet a legkevesebből a legtöbbet kihozni. Egyszer talán mi is eltanuljuk ezt, addig is emlékeztetem önöket egy másik karakterjegyre, amely hasonlóvá teszi a két népet. Mi mindig többet adunk a világnak, mint amennyit kapunk tőle, és ez így is van rendjén. Kívánom, hogy a két népnek még hosszú évszázadokig legyen, mit Adnia. Köszönöm, hogy meghallgattak. És a másik beszéd, ami előtte hangzott emlékezetem szerint. Helyszerel András Mazzsísz elnök köszöntője, Bente, Benjamin Netanyahu és Orbán Viktor hitközségi látogatásán. Tisztelt Benyamin Netanyahu miniszterelnök úr, Orbán Viktor miniszterelnök úr, excellenciás hölgyek és urak, főpolgármester úr, rabbi urak, elnök úra, kedves vendégeink! A magyarországi zsidóság történetében a mai az első alkalomkor amikor egyszerre két miniszterelnököt lát vendégül a magyar zsidó közösség az eseményről, ezért már most elmondhatjuk történelmi. És egy történelmi eseménynek történelmi helyszínként a terem ad otthont, a Goldmárterem, ahol 1939-44 között működött az úgynevezett művész akció. Ebben az időben ugyanis Hortikország zsidó törvényei miatt zsidó emberek, zsidó származású magyar színészek máshol nem, csak itt ezen a pódiumon léphettek föl. Köszöntőben a földrajzilag két távolai ország közötti legerősebb hídul, a magyarországi zsidóság összekötő szerepéről fogok beszélni. Múltunk és jövőnk összeköt bennünket, ahogy a Magyarország és izrael szeretete is. Történelmünk itt van a teremben, hiszen itt ül közöttünk a közösség néhány megbesült tagja, olyanok, akikkel megtörtént az elmondhatatlan, akik elszenvedői voltak a mindent elsöprő gyűlöletnek. Velünk hallgatják majd a magyar és a zsidó állam vezetőinek szavait. Miniszterelnök urak, önök mögött ott ül 92 éves édesanyám is, aki 45-ben Auschwitzból jött. És itt van velünk a jövő generációja is, azok, akik rendszeresen látogatnak Izraelbe, dolgoznak vagy tanulnak az ottani egyetemeken. Ők azok, akik a két ország kapcsolatát majd továbbfejlesztik túlélőink és fiatalok, ők a mi higgyaink, korok és országok között. Hellszélt a szülőhelye Magyarország megbízható partnere Izraelnek, az izraeli gazdaság fejlődése veszélyes bolykott mozgalmak ellen a magyar kormány ki elsőként Európában a vitatott területekről érkező áruk külön megjelölésének, elu megjelölésének elutasításával. A magyar kormány kérésünkre tette a vallás szabadság részének tekinti a zsidó vallás alapjait jelentő körülmetélés és a kóservágás jogát, miközben az Európai Unió több országában ezt megkérdőjelezik. Együttműködésünk sikeres az oktatás területén is, de a tegnapi szerint a két ország. Kulturális gazdasági kooperáció is kiváló. A legutóbbi zsidó közösségi kerekasztal ülésén kértem Magyarország ismeri el Izrael fővárosaként a három monotteisten világvallásnak otthontató Jeruzsálemet. Mi reménykedünk. Három pont. Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége mindig segítette és a jövőben is segíteni fogja Magyarország és Izrael barátságát. Jók a magyar-izraeli kapcsolatok, de közben mindig vannak a közösségünk életé zavaró jelenségek, melyekről őszintén szeretnék szólni, mert Magyarország felemás más módon nézett szembe a holokauszt folyamatával, az akkori hatóságok, a kormány és a kormányzó felelősségével, mint ahogy 72 éve megoldatlan az egyházakat ért jogsérelmek orvoslása is, amit segíthetne visszaállítani hazában az egyháza független működését. Napjainkban Magyarországon el lehetett indítani egy olyan totális propagandakampányt, amelynek nyelvi és eszköztára bennünk zsidókban rossz emlékeket keltett. Lehet vitatni a kampány szándékait, de számomra egy dolog miatt vált biztosan elfogadhatatlanná: a zsidók Magyarországon elkezdtek félni, és az olyan jelenség, amivel felelős zsidó vezető nem mehet el szótlanul, de a felelős kormányfő sem. Annak örülünk, hogy a magyar állampolgárokként a magyar kormány megkíván védeni bennünket, de leghatásosabb a védelmet a gyűlöletmentes magyar társadalomban látjuk. Arra kérem tehát, Magyarország miniszterelnökét segítse Magyarországot olyan közösségí tenni, ahol az erőt egymás értékeink tisztelete jelenti. Tisztelt miniszterelnök úr, a kedves vendégeink! Mi egy olyan országban akarunk büszke magyar zsidók lenni, ahol senkinek az aszmásán nem égtelenkedhetnek büdös zsidó feliratok. A magyarországi zsidók többség a jövőben is itt akar élni, itt a Kárpátok ölelésében, de félelem nélkül. Történelmünk, kultúránk, a számunkra mindennél szebb nyelvünk ideköd bennünket. Tisztelt Netanyahu miniszterelnök úr! Fájdalmasan érinti közösségünket, amikor Izraelben a diaszpóra, a diaszpórai zsidóság vallási elismerését szűkíteni akarja. A közösségünk túlélte a holokausztot, a vallásellenes kommunista rendszer alatt is hűmaradt györkerreihez, és mit, mit, mit és mi ne számítanánk eléggé zsidónak. A magyar zsidóság abszolút többségét jelentő neológia betérését, brit miláit, esküvét, akár mindnyájunkért, bármiféle rabbinikus döntvényeit lehet semmibe venni, mi, akiket Európában lebüdös zsidóznak, mi, akik feltétel támogatjuk a zsidó állam törekvéseit, mi, akik Izrael álmodunk, miért nem lehetünk elég jó zsidók izraelnek? Az izraeli külügyminisztérium értékelése a magyar plakátkampányról pedig hideg zuhanyként érte közösségünket. A nagykövet úr kiállása követően ez a nyilatkozat fájdalmakat okozott, sokan úgy érezték, csertbe hagytak bennünket, és mi most nem a múltról, hanem a közösségünk jövőjéről beszélünk. A jövőbe vetett hit reményéről a két ország kapcsolatait mindenkor katalizáló zsidó közösség megbecsüléséről, Netanyahu miniszterelnök úr. Tiszteletel arra kérem, segítsen elő a diaszpora nagyobb megbecsülését. Csak erős diaszpora képes Izraelnek segíteni, és mi magyar zsidók segíteni akarunk. Miniszterelnök urak, mi büszke zsidóként kívánunk élni, mi felelős magyar állampolgároknak valljuk magunkat, ezért nem hagyhatjuk szó nélkül, ha napi politikai érdeke, érdekek értékeinket megpróbálják felülírni. Ezt még egyszer, nem csak azért, mert rosszul olvastam, hanem mert ebben benne van az egész elmúlt idő lényege. Miniszterelnök urak, konfitársait mondom én. Ezt nem mondta Helyszal András. Mi büszke zsidóként kívánunk élni, mi felelős magyar állampolgáronra valljuk magunkat, ezért nem hagyhatjuk szó nélkül, ha napi politikai érdekek, értékeinket megpróbálják felírni. Mi magyarországi zsidók támogatjuk Izraelt, mi magyarországi zsidók segítjük a magyar kormány minden olyan törekvésében, amelyek értékeinkkel összeegyeztethetőek. Támogattuk Magyarország IHRA elnökségét, megvédtük a kormányt, amikor oktalan támadás érte nemzetközi zsidó szervezet részéről, boldogan dolgozunk építő projektekben, országszerte. Tehát teszünk a, társadalom kohéziói, kohé, a társadalmi kohézióért elnézést a sok olvasási hibáért, de már annyit olvastam, bár az elején is biztos voltak hibák. Úgy érezzük a magyar kormány fő által igényelt kis segítséget, közösségünk, amikor csak lehet, megadni, és a jövőben is megkívánja adni. Miniszterelnök urak! Még a kommunista rendszerben is egyedülálló idén 140 éves rabiképző zsidó egyetemről kerültek ki a hazai és visegrádi országok rabiai. Közös érdekünk ezt a patinás intézményt a regionális tudásközponttá fejleszteni, ahol a magyar és izraeli akadémiai világ együtt alkothat értékek, értékeket. Legfontos a feladatunk tradíciói megérzése, az oktatás, a nevelés és az értékteremtés. van, sokat a zsidó valójában beszélnek. Valójában iszonyatos küzdelmet folytatunk, de nem a kormányal, nem a népvándorlással, még csak nem is az antiszemitákkal, hanem az asszimilációval. Hosszabb távon a kérdés, gyermekeink vagy unokáink vajon zsidóként fognak élni. Pozitív zsidó közösségi önképre vágyunk, amelynek része a zsidó öntudat és az erős Izrael meggyőződésünk, hogy Magyarországnak, az Izrael államának is elemi érdeke, hogy a magyar diaszpora zsidóságát ne ossza meg, ne idegenítse magától, és megadjon minden segítséget ahhoz, hogy közösségeinket építve meg és tovább vihessük őseink magyar és zsidó tradícióit. A hidakat országaink között tovább kell építeni, és ha a hidon akadályokat találunk, közös felelősségű miniszterelnök urak, hogy azokat egymásra figyelve, párbeszéddel, higgatelevezéssel, a valódi őszinte feltárásával, és ne a problémák erővel történő lesöprésével szüntessük meg. Tisztelt miniszterelnök urak, ehhez kéne az önök és az örökké való segítségét, monddá Heiszler András a Mazési Hisz rendezvényen a Galdmarteremben. Két telefonszám 061-489-0999 és 0630-677-1161 061-489-0999-0630-677-1161 Akkor mostantól befogjátok a pofátokat! As long as team Mi büszke zsidóként kívánunk élni, mi felelős magyar állampolgároknak valljuk magunkat, ezért nem hagyhatjuk szó nélkül, ha napi politikai érdekek értékeinket megpróbálják felírni. 061 489 és 0630 1161 Olvastam, hogy a téma ismerete befolyásolja önöket. Valamit csinálnátok az egyes es CD-vel. with Én szerettem volna más zenével folytatni, mert ugye más hínoszt leadni, azt nem lehet. Az egyik CD-t azt lehet, hogy ki is nyírtam közben, mert ugye ez a gép azt írja, hogy nincs ebben semmi, de másikat berakni meg nem lehet És az előbb próbálkoztam vele. Igen, emiatt, igen. Ez yes, erőteljesen jó... Ez így hosszú távon valószínűleg nehezen lesz megoldható, de most már mindegy. Ugye ezek olyan mondatok, amelyek az ember száját azért hagyják el, mert hogy előadás közben az rögtönzés része képezi. Ha nem bármit tapasztalnak, akkor az az lesz, hogy ezt megpróbáltam az előbb erőltetni, erről mert szerettem volna, ha szólna. Szebb nincs Senki? Befogták a pofájukat? Szót fogadtak? 061 489 0999 és 063677161. V'lai c'amboot moshnachot al-kav V'aiti ti n'avvod c'ambootah N'itare li p'mi اخي مشلخت يشير Love kívánok lehet. A vonalban Halmos László. Én ővele hangilag jöttem össze Izraelben, azt követően, hogy próbáltam követni a Jeruzsálemi eseményeket. Legyen szíves engem beavatni abba, hogy ha ma összeül az ENSZ biztonsági tanácsa akkor végül is milyen ügyben próbálnak döntést hozni, és anélkül, hogy az ember előre szaladna abban, hogy vajon sikerül-e döntést hozni, vagy sem, mert az ember azzal egy hogy valaki a többség akaratát meg fogja vétózni, mert ugye a biztonsági tanács döntéseit, ezt így ö, vétóval meg lehet akadályozni, de végül is mi az a kérdés, amivel a biztonsági tanács elé fordult, tudtom a Franciaország és a Svédország egyebek közt. Ezzel a lényeget már eltetszett mondani? Itt az események időpontja, az események mondjuk időrendben, július 14-én történt egy terrorakció a Jeruzsálmi óvárosban, hogy izraeli arabok lövöldöztek az, az oroszlános kapunál, közvetlenül az Elaksza mecset mellett, és két izraeli határőrt megöltek. Ezek után Izrael elhatározta, hogy... Miután kétségtelen, le, kétségtelen volt, hogy a fegyvereket, lőfegyvereket az Elekszem Ecsetben tároltak, és ott kapták meg, hogy egy fénydetektoros, és fénydetektorok sorát helyezik el a templomhegy a mecsetek tere. Ugye tudni kell, a őt arra nem járatos, és azért többen vannak ilyenek, mint az ellenkezője, hogy ez egy olyan terület, amely gyakorlatilag ilyen kapuk által abszolút védhető. Magyarul néhány ilyen kapunk keresztül me, közelíthető meg ez a meccset, illetőleg a tér, és ezáltal ki lehet szűrni azt a falak és az ottani épületstruktúrákból adódóan, hogy bárki oda ellenőrzés nélkül bemehessen. Igen, de eddig bárki bármit oda bevéhetett, akár fegyvereket is, késeket. És ez a két gépisztoly, ezen Karel Gustav típusú gépisztoly volt, amit a palesztinok házilagosan állítottak elő. És ebből lőtték agyon két rendőrt hátulról. De azt mert... kérdezem öntől, hogy én az elmúlt időben sok mindent magamban szívtam, de azt nem állítanám, hogy Izrael szakértő lettem. De ön feltetlen tájékozottabb és több mindent tud azt árulja el nekem, hogy mi abból az igazság, hogy az izraeli kormánynak ezt a lépését valakivel konzultálnia kellett volna, hozzátéve, hogy ugye egész Jeruzsálemnek a státusza rendkívül bonyolult, és nem csak jogilag, de azt hozza a templomhegy, illetőleg maga az Al-Aqsa mecset és ha rosszul fogalmazok, az tudja be a tudatlanságomnak, de majd ő is kisegít. Az jordániai e, fennhatóság alatt van. Ez mi? Nem. A VAKF, a biza, egy ilyen bizalmi intézmény, egy vallási bizalmi intézmény, ez intézi a, templ a két meccsetnek a vallási életét. A biztonsági intézkedések Izrael kezébe lettek letén. Magyar, hogy ezt a kettőt külön kell választani? Határozottan igen. És aki a kettőt összekeveri, az más gazságokra is képes? Ezt én mondtam. Ezt én mondtam, igen. Én nem semmi... Igen. Nem, igen. Nagyon komoly dologra. Azt mondják, hogy a, a Templomhegy, a közelkele gyújtópontja. Ezt én úgy javítanám ki, hogy a Templomhegy a Föld bolygó gyújtópontja. Itt nyugodtan hát egy harmadik világháború. A ne isten és ismétlem ne isten egy földrengés robban döntött, dönteni egyik vagy mindkét mecsetet. Mert 1929-ben volt ilyen földrengés, romba is majd majdnem az elakszamecset, de akkor még nem volt ilyen probléma. Újjáépítették, renováltak és kész. Legyeljes két mondatot mondani arról a vallási egyezményről, amely ezek szerint a biztonsági részre nem vonatkozik. Konkrétan ezt nem tudom megmondani. Ez az 1967-es jáború után alakult ki. Jordánia, a VAKF, ez a bizonyos bizalmi ö, intézmény, vallási intézmény, Jordániában van a központja, tehát Jordániából ö, intéz, intézkedik tulajdonképpen. De semmilyen vonatkozásban nem érinti a biztonsági intézkedéseket, amelyekhez Izraelnek joga van? Igen. Végül is ugye az arab világ, illetőleg a vallási vezetők a vallásgyakorlás szabadságát látták korlátozva ezen bizonyos fénydetektoros kapuk felállításánál, és például egyemek közt úgy tiltakoztak ezzel ellen, hogy a városfalon kívül, távol a területtől imádkozott több ezer. A templomhegyen kívül. A templomhegyen kívül, jól beszél igen. Az igen. igen Végül is ez mennyiben jelentett vagy nem jelentett megoldást, illetőleg a, a pinteki nap, amely emlékezetem szerint hat halálos áldozattal vagy, vagy mindenképpen ötterdevel az ember nem, ez nem három három. Igen. A három fiú, három három palesztin fiatal a tüntetések következtében húnt el két, két rendőr izraeli határrendőr egyébként drózok ami meg lehetett gyilkolva és az ő gyilkosaikat is megölték, az három személy volt. Tehát itt mondjuk nyolc halott volt közvetlenül érintve. Illetőleg Nos, volt egy magányos gyilkos, aki belopozott egy házba, és ott késsel ölt meg embereket. Ez, ez a következő pénteken történt. Igen, igen. Ezért próbáltam egy es, eseményeket vázolni időrendben. Július 14-én történt az, hogy izraeli arabok két, eh, három izraeli rövöldözött az oroszlános kapunál és két izraeli hat határrendőr. De én a múltpénteki áldozatokról beszélek. A múltpénteki áldozat az a, egy, egy izraeli család, egy területeken élő izraeli családot három tagját ölte meg, egyetlen magányos férfi, fiatalember, 19 éves, aki nem halt meg, megsebesült, jelenleg is ápolják. De a zavargásodnak is volt a áldozatai. Igen. Na most ez a bizonyos tiltakozás. Ez szint a provokáció, miután a mekkai szent helyet, a Kába követ, és a körülönten lévő templomot. Több száz fémdetektorral ő, őrzik. A Vatikánt fémdetektorokkal őrzik a bejáratot. Szóval ez szintiszta a provokáció, mert itt a palestin, arabok, a, a muzulmai zarándokoknak a testi ébségét is kíván. Valójában el. az ember az ottani eseményeket közvetlen látva, illetőleg izraeliekkel beszélgetve, azt tapasztalhatta, hogy valójában ez az esemény semmi másról nem szól, mint az óvabb az elfogadhatatlanságáról, Izrael létéről. Azt kérdezem öntől, hogy valójában min múlik az, hogy ez a harmadik intifáda, ahogy önfogalmaz a harmadik világháború lehetősége. Tehát, hogy mennyiben a van benne ez potenciálisan? A harmadik intifáda más dolog, és a harmadik világháború. Azt én tudom, egymás mellé tettem, ott vesző volt, vagy volt egy törtvonal. Igen, de ez, ez totálisan más. Természetesen? Gondolom, ne adj Isten, ne adj Isten... Hogyha az ELAXA vagy az OMAR a melleti lévő sziklamecsetnek valami baja történne, mondjuk felrobbantanák, vagy egy földrengés robba döntené. Ez egy olyan őrülési jeleneteket váltanak ki az egész iszlám világból, hát most Erdogan, Erdoán, bocsánat, és tiltakozik, a törökországi zsidókat fenyegetik, Egyiptomban tiltakozások vannak. Tehát az egész iszlám világ fel kell lényegében Izrael, és átvítétele a nyugati civilizáció ellen. Mert itt, esze, itt történt egy gyilkosság, történt két gyilkosság, korábban pedig rengeteg gyilkosság, ha megemlíthetem, a jelenlegi Jordániai király II. Abdalla nagyapját, első Abdallahot, ebben a bizonyos elakszamecsetben ölték meg 1950-ben Palesztinok. Ez a 21 király édesapja volt. Szóval ez a gyilkosság a szent helyen, ez, ez, ez nem ritkaság az arab világban, ha jól tudom, a mekkai szent helyen is siíták, Iránba küldött siíták, gyilkoltak szunnit az arándokokat. Vallási vonalon, vagy diplomáciai vonalon rendezhető ez a helyzet, vagy, vagy, vagy mi az a kérdés, amire normális választ lehet adni? A legújabb hírek szerint Jarrett vagy Jarrett, hogy, hogy ejtik ezt Jarrett, Kusnir, a Trump önök veje és tanácsadója már beszélgetéseket folytatott telefonon netanyahu is, és Abumaz is, a palesztin autonomiá elnökével, és valószínűleg személyesen is a körzetbe jön, és úgy Izraelben, mint a palesztin autonomiában, mint Jordániában ellátogat, és megpróbálja a feszültséget csökkenteni. De azt ugye jól tudom, hogy az izraeli kormány nem vissza visszavonni ezeket a filmdetek kölösök mint ahogy a kamerákat sem akarja leszerelni. Valószínűleg igen. Valószínűleg igen, mert már tárgyalások vannak arról, és megbeszélések vannak arról, hogy alternatív eszközöket vetnek be a fénybetetorok helye. Ugye az a kérdés, mi szerint ennek a szituációnak lehetnek egy győztesei, vesztesei? Ez egy rossz kérdés. Csak vesztesei lehetnek. kiáltva mondom. Sok felkiáltó a csak vesztesei. Egy április konfliktusnak csak vesztesei lehetnek. Ha, most úr, köszönöm szépen. Na, meg lehet nyerni, Hosszúzában csak vesztesek vannak. Köszönöm a rendelkezésre Aztán állást, és sajnálom az apropót. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Nagyon sok mindenről volt ma szó, és nagyon sok mindenről nem volt szó. Én most fél tíz után, négy perccel nem vagyok arra alkalmas, hogy más témáról beszélgessek önökkel vagy bármire de már csak azért sem, mert nem akarok. Tehát van, van egy van egy sorrend meg van egy van egy van egy van egy fontossági sorrend. Amennyiben önök bármiről akarnak velem beszélgetni, természetesen önökhöz alkalmazkodom. De most új témát nem vetek föl. Kedden-szerden csütörtökön, a szokát, az eddig szokásos időben 9 és 10 óra között jelentkezem, pénteken 7 és 10 óra között. Ez a kísérleti időszak, amely az első háromra vonatkozik, ez augusztus végé jár le. Akkor egyeztetek a rádióval a rövid és hosszú távú folytatás lehetőségeiről. Bármi benne van a palacban. Nelázel mit és se figyelek a valamire ráig, 9 óra 56-ig, ami még 22 perc, de Noah énekel. Jó reggelt. Szia, mondtam, hello. Szia. Na, jó, jó ez csinádság. <laughs> Igen. Más kifutása van egy 3 órás műsornak, mint egy 1 órásnak, de 061-489-099-9 és egy hat egy túlmenően a biztotáson, ha bárkinek bármivel kapcsolatban. Én semmilyen témát nem vetek fel, a mai műsor 7 órakor kezdődött, két és fél órája tart. Nem is szeretném megemlíteni, mi mindenről volt szó, mert se kritikás, se elemzés a saját műsoron nem szeretnék adni. 061 099 és 06 Figyelek, ha valamire. Fofájátokat, befogjátok, ugye? befogjátok, <Sessz> ugye? Ahalotay bechach Ma ma ma ma Mama Ma ma ma ma eh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 Jó reggat! Jó reggat, Azt szeretném megkérdezni, hogy... Azt szeretném megkérdezni, hogy az Intifáda és a harmadik világháború között milyen összefüggés van, vagy milyen különbség? De a harmadik intifádahoz ugye egy szűkebb népcsoportnak a lázadása lenne a zsidók ellen, ami egyébként vezethet egy világháborúhoz. Tehát ez, ez igen. Ez két külön halmaz, amely részén se fedi le egymást, de előidézhetik egymást ebben a sorrendben, mert hogy egy harmadik világháború és a harmadik intifáda az már ebből a szempontból egy rossz sorrend, mert hogy a harmadik világháború egy nagyobb esség, mint a harmadik intifáda. Értem. De valójában mire vonatkozik a kérdése? Hát pusztán fogalmi különbséget szerettem volna tudni tenni. Hát akkor egyben ennyit tudok segíteni, ennél sokkal többet mondanék, akkor olyan lennék, mint az az orosz tanár, aki pontosan egy leckével van ön előtt. Érte. Igen, ez nagyon komoly kérdés, személy szerint, a bibliai proféciák szerint mind a kettőnek van az esélye. Hát az, hogy van meg az esélye, azt nem tudom magáról, a történetről szívesen beszélgetek önökkel, hozzátéve, hogy nem vagyok szakértő. Azért az is elképesztő, hogy mond egy beszédet, Helyszler András, amiben olyan részletek vannak, amelyekre egyik miniszterelnök sem reagál. Hozzáti vagy az általam sokat szapult Helyször András felszabadultan hogyan mond egy olyan beszédet, amivel semmivel nem írja jóvá azt, amit korábban mulasztott, de ahol egy ilyen kamaszos virgonsággal egyszerre csak azt mondja, hogy hát tudjátok, mit ha valamikor, akkor most, és akkor ott van a két osztályfőnök, és egyik se reagál azokra a kérdésekre, amelyek egyébként Helyszler András el szövegében a leglényegesebbek. A diaszpórával kapcsolatban nem reagál Netanyahu. Jeruzsálem főváros elfogadásával kapcsolatban nem reagál a miniszterelnök úr. Értékeinket naponta írják felőérdekek. És azt gondolom, hogy ez nem egy új jelenség. Ez mindig is így volt, mindig is így van, és mindig is így lesz. Attól még lehet róla beszélni. Az, hogy egyébként az értékeinknek az érdekek által való felülírásában van-e, -e létezik-e megfelelő arány, az egy egészen ragyogó kérdés, de hülye az, aki válaszol rá. Mint hogy a kérdés felvetésben is potenciálisan benne van a ügye. De ha megengedik, vagyok annyira gyerek, hogy merek egy ilyet kérdezni És ez természetesen nem Benjamin Netanyahu Izraeli miniszterelnök látogatásával kapcsolatban vedhető csak föl Emlékezzenek vissza Lázár Jánosaton fantasztikus mondatára Amből kiderült, hogy ő tudja, hogy vannak elvi kérdések aztán elvi kérdéseinket naponta írják fel érdekeink. Akarják hallatni a hangjukat? 5 perc honva lesz 3 10 061 489 099 9 06 Pofátokat befogjátok, ugye? Strong enough to be The wind's out there még sose fordult elő, hogy hamarabb fölálltam volna. De tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem hiányzik, hiszen azt nem mondhatják a mai műsor után, hogy ne lenne mivel kapcsolatban megnyilvánulni. Mondjuk hallgattak egész nap folyamán öten, és most is öten hallgatnak Igazán nem mutatják azt, hogy túlzásba este volna. Ez az öt ember, ha nem is más. De a saját becsületük okán csak megnyilvánul már valamelyik kérdésben, ami itt felmerült, és ami talán nem teljesen lényegtelen hozzátéve, hogy értékeinket hogy írja fel az érdek. Én azt gondolom, hogy itt a második hónap végén én ma nem vagyok abban a helyzetben, hogy felálljak, de lehetek még. Meg hát választhatom a hallgatást. 061489 0999 és 0636776, egy elmondom még egyszer itt szakadjon le a két kezem, hogyha még egyszer megemlítem a telefonszámot, ha csak közben valaki nem telefonál. 12 percünk van még, arra, hogy beszélgessünk egymással a rendelkezésre álló két telefonszám 061. 489-0999, ez egy városi szám, 061489-0999, valamint 0630 6771161, ez egy mobilszám, 0630 6771161. of night you are here flight Először is engedje meg, hogy hogy hallom ismét a hangját. Örülök, hogy örül. De, Ami a témára vonatkozik, nem tudom, hogy ön szerint van esély arra, hogy a András, amit mondott, arra valamelyik miniszterelnök vagy kormány reagál. Én egy dologot tudok, ha én miniszterelnök lennék, én reagálnék. A kérdése én azt hittem, hogy azt kérdezik tőlem, hogy vajon az a konfliktus, ami van az izraeliek és az arabok között, az valahogy is rendezhető? Szerintem nem. Igen, azért nem is kérdeztem ezt, mert hát ez de ilyen a, nem de, so. de, de, de ami a miniszterelnököket, tehát hogy mondjam, um, kicsit olyan ezt tudja, mint a Dávid Katalin levele, amit sose ismerhettünk meg, de megismerhettük a ráadott válaszát a miniszterelnök úrnak. Az, hogy így működik a politika, azt igen, tudomásul lehet venni. Azt, hogy ezzel kapcsolatban kérdéseket fel lehessen tenni, és hogy egyszer el tudjon jutni oda a kérdés, hogy az zavaróan hason arra, aki egyébként kitér vagy nem válaszol, abban szintén hiszek. Nem tud olyan magasan ülő király lenni, akihez a nép hangja hangjahax kérdést tesz föl, előbb-utóbb ne jutnál. Igen, reagálni lehet rá. Én egy kicsit szkeptikus vagyok. Nem, nem stílusa ez a Fidesz. -től. De ez nem a Fidesz kérdése, uram. Ez nem a Fidesz kérdése. Jó reggat! Hálló, vagyok. Jó reggat. szia! Ö, nem tudok, 10 órára menni, mert a minperjúval vagyunk csak 11-től érvás. Ezt megértem, de most adásban vagyunk. Ezt majd szintén egyszer megoldjuk, vagy nem oldjuk meg. mindegy. Itt minden bekerül a műsorba. 061 099 és 06 Csak abba az apróságba gondoljanak bele. Úgy van egy olyan praktikus kérdés, és ezzel kapcsolatban se fog hosszú előadást tartani, mert nem vagyok tájékozott. Hogy Izrael fővárosa Jeruzsálem, de ennek a nemzetközi jogi elfogadottsága nem áll fenn. Van, amelyik ország elismeri, van, melyik ország nem. Éppen Jeruzsálem státuszából adódva elhangzik egy ilyen mondat Helyszler András szájából, hogy a magyar kormány ezt is, is ismeri el, amire Orbán Viktor nem reagál, és nem reagál rá Netanyahu sem, nyilvánvalóan amiatt, mert vannak érdekek, amelyek fölülírják azt, hogy ebben ő megnyilvánuljon, holott nyilvánvaló hogy számára ez egy elvi kérdés és egy kikerülhetetlen kérdés. És mégis van egy bizonyos pillanat, amikor erről nincs szó. 061 egy 489 és 1161, de, hisz mondtam, ha valaki telefonál, akkor elmozható újból a két telefonszám. Egy telefon még belefér. Lale. It's Aviat with the breaking of the dawn. Hát ebben már nem biztos, hogy belefognak telefonálni. Ha nem, hát nem, akkor elköszönök. Betegeket elköszönni, nem köszönök, én am meg több időnk van, úgyhogy akkor így. It's Aviat, your special. I've known it all bármiről I suspected you, from the moment you flew through my window, Senki? Először? Másodszor? the light of your Jó, én el köszönök, de... Nagyjából 9 óra 56-57-ig önökkel itt vagyok, csak tudjanak róla, most 54 van, pontosan mondva 49-szor nem kell sietetni az időt. Műsoron kívül elérhetőségem minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, belét vagy ráadásul korhatáros is, Döröpont, alajanos gmail.com A telefonszámokat nem mondom el még egyszer, mert közben nem volt telefon. Ha valaki telefonál velkem, ha nem, viszont hallásra. Have you ever been told you're too utterly bold to be true? With a flash of your smile, I'm baffled, big guy, I'm blue by you. Do you know the love you inspire would make me fly higher than I've ever flown before? Now inspire me tomorrow. Inspire me. by a And laughter These are things you always stood for Help us find them too Peace and free. Dip for